Els videojocs, des dels seus inicis, han estat tractats com un element de diversió, simplement perquè el seu objectiu, en la majoria dels casos, no va més enllà. Senzillament entretenir, divertir i fer passar una bona estona. De totes maneres, la televisió, el cinema i, si m'estireu més, al futbol també són elements de diversió. De diversió a nivell massiu, però diversió al cap i a la fi. Ha fet falta molt de temps perquè el cinema, conegut com a setè art, sigui considerat realment això, un art. Un art a l'abast de molta gent, un art massiu, però no per això menys important o menys digne que un altre. És en aquest sentit en el que més va incidir l'Art Futura 2002, entendre els videojocs com una forma d'expressió cultural i artística, un nou cam en el que queden unes possibilitats infinites per descobrir. L'era digital, la realitat virtual, les xarxes de comunicació només acaben de començar el seu camí i Art Futura ens ha ensenyat que es va avançar moltíssim i que s'avança però molt ràpidament. Des del Game Over hem apostat sempre per això, per entendre els videojocs com un art i com una forma d'entendre la societat que els creat. Encara falta temps, però algun dia algú ens donarà la raó. Catalana. Game Over a Ona Catalana Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana En la secció Game Classic d'avui, la primera part del programa La dedicarem a conèixer una de les consoles més particulars de la història La Vectrex, parlarem amb Apolion, un dels col·leccionistes més importants de Vectrex a l'estat I webmaster d'una de les pàgines especialitzades en aquesta consola a la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa analitzarem la història de la Vectrex i de tota la llarga saga de jocs vectorials que van envair els anys 80. També coneixerem l'argument de Manic Miner, un dels clàssics dels ordinadors de 8-bits. En el Game Now d'avui estarem dedicant-lo quasi bé al complet a Art Futura 2002. La setmana passada es va celebrar a Barcelona i es va poder veure amb noves propostes artístiques en el camp dels videojocs, de l'animació en 3D i, fins i tot, vam assistir a la presentació d'una nova companyia de videojocs. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover arrobaonacatalana.com des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. ga els jocs vectorials van suposar un canvi important en la concepció gràfica dels jocs a principis dels 80. A banda del mític Asteroids, una llarga sèrie de jocs en aquest estil de programació van fer entrar una helenada d'aire fresc en un sector que tot just començava. Dins d'aquest ambient va aparèixer una consola molt especial, la Vectrex. La coneixem una mica més en aquest reportatge d'Albert Murillo. A finals de l'any 1980, Mike Purvis i John Ross intenten perfeccionar la idea de fabricar una consola amb la pantalla incorporada que imités, a petita escala, els Arcade que hi havia als salons recreatius. Era l'època daurada dels videojocs de saló i una empresa anomenada General Consumers Electronics aposta per l'invent i li dona nom, Mini Arcade. Estem als inicis del naixement d'una meravella encara ara molt admirada, la Vectrex. Game Classics Game Classics la Mini Arcade començava a prendre forma. Els responsables de la General Consumers Electrònics amplien la pantalla a 9 polsades, però encara és en blanc i negre. Tres integrants de la firma Atari deixen l'empresa per treballar amb els prototipos. Atari havia desestimat el projecte, però aquests programadors creien en el seu èxit. Dissenyen el sistema operatiu i decideixen col·locar-hi el microprocessador 6809 de Motorola, un microprocessador de 8 bits, però que treballa amb paraules de 16 bits, cosa que per l'època en la que estem parlant, alleugereix la velocitat. Ordinadors com el Dragon incorporarien posteriorment aquest microprocessador, un dels més avançats de l'època. El juny de 1981, Vectrex és presentada a la Fira Electrònica de Chicago. La Vectrex costava 199 dòlars i utilitzava una tècnica curiosa per representar els seus gràfics. Fins ara estàvem acostumats a parlar de píxel com la unitat més petita a l'hora de representar un gràfic per pantalla. La Vectrex utilitzava gràfics vectorials que es basaven en línies. Fins llavors, Només certs videojocs de la casa Atari, com l'Asteroids o Tempest, estaven programats amb aquesta tècnica. I de fons sona Asteroids, perquè hi van incloure a la rom de la consola el joc Minestorm, que era un clònic de l'Asteroids. Com parlàvem abans, aquesta era una consola en blanc i negre. Abans de llançar-la es va pensar en col·locar-hi una televisió en color, però encaria molt el producte i es va desestimar. Els dissenyadors de la Vectrex van idear una manera de fer semblar que els gràfics semblessin de colors. Ho van aconseguir utilitzant els overlays, unes curioses transparències que s'acoplaven a la pantalla i que donaven color a la llum dels nostres gràfics vectorials. Un any més tard de la seva presentació, Milton Bradley, propietari d'EMB, compra la General Consumers Electronics. Gràcies a això, durant l'any 1983, la Vectrex comença a comercialitzar-se a Europa amb un èxit destacat. En total es van comercialitzar 30 cartutxos per la consola. Un d'ells, el que sona de fons, el Betlamp, una derivació de l'èxit d'Atari, Tempest. Arriba l'horrorós 1984. Aquest any, el crash financer del món dels videojocs fa que MB deixi de fabricar la Vectrex. L'arribada dels primers ordinadors de 8-bits i la guerra de preus entre les plataformes fa que marques com Coleco, la competència directa de Vectrex, rebenti preus, ocasionant la mort clínica de la nostra Vectrex. A partir d'aquí, fins als nostres dies, els usuaris i admiradors de la Petrex continuen idolatrant un sistema de joc que tenia un meravellós futur. Sembla que anys més tard es va voler fer una versió portàtil de la Vectrex, però l'arribada imminent de la Game Boy va fer que es desestimés. Ara per ara encara hi ha programadors que continuen dissenyant i distribuint jocs per la Petrex. Només fa falta passejar-se per internet per veure que aquesta fantàstica consola encara té vida. Doncs Déu-n'hi-do quina història! Una història que anem a analitzar ara mateix en el Game Masters. Game Masters Entrem a la tertúlia, estem a una catalana al Game Over arreu de Catalunya i Andorra parlant de videojocs i parlant d'una gran consola com va ser la Vectrex. Una vida curta però molt intensa i interessant que analitzarem ara mateix en el Game Masters amb l'Albert Murillon, Francesc Blasco, l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal en Jordi Cellos, benvinguts, tots plegats. Hola, la setmana mama. més. Hola. Uh, tenim la Vectrex, tenim una consola, com estàvem comentant mentre sonava el reportatge, amb una vida curta, però una vida realment intensa, i que va marcar també una, una sèrie de videojocs, una sèrie de, de punts en la història dels videojocs, que llavors probablement no han estat gaire seguits, sinó que no va ser una, una tecnologia que va provocar que més endavant doncs, seguissin jocs del mateix estil, però sí que va provocar una mica el que ara estem vivint tots en les tres dimensions, no? que el que havia la fi són vectors eh, posats de forma diferent i amb textures i, i amb una forma, evidentment, molt més espectacular, però que probablement tot ve a raure en aquest inici de, de 1980, no? quan aquests dos senyors, Mike Purvis aquest i John Ross, es van, es van posar a dissenyar aquesta consola. La consola... de Apareix, Com bé diust tu, els primers, els primers dissenys són el 1980 i apareix per una cosa molt curiosa. Es van trobar aquestes due persones van trobar que havien trobat d'una fàbrica que havia tancat una remesa de monitors de 5 polsades que eren dedicats a, a muntar-se sobre osciloscopis, sobre material de la, material d'un doncs, laboratori físic, etc. I a partir d'allà se'ls va córrer la idea d'aprofitar les característiques particulars d'aquest monitor, que precisament per això es va, es va dedicar especialment a gràfics d'estil vectorial, doncs per fer-ne una videoconsola portàtil. I aprofitar també segurament el preu que els hi sortiria aquestes pantalles, no? Per... El... Bé, bueno, no van ser a final aquestes pantalles perquè quan es va posar el tema en producció, eh, un, dels, un dels encarregats de... O un dels productors de les primeres remeses de Vectrex va pensar que la pantalla era molt petita i al final es van canviar per pantalles de 8 polzades, que és la pantalla que tots uh -huh. coneixem, aquesta tan grossa. De totes maneres, és curiós que comencés arran d'una remesa de, de monitors sí, sí. <laughs> de, desestimats perquè doncs, no servien o pel que fos per fer oscil·loscopis i van dir, mira, els podem aprofitar per fer, per fer aquesta consola. El que és curiós també és que tres integrants d'Atari no?, van canviar de bàndol, o sigui, d'una marca tan clàssica, mítica, en el món dels videojocs no ho era tan evidentment, el 81 sí que ja ho era, però no, no com eh, ho pot ser en els, en els dies d'avui, però van canviar-se de bàndol, diguéssim, van ser una mica transfugues, parlant en termes polítics, i van passar del, de l'Atari la, a la General Consumer Electronics, diguéssim, i es varen posar a desenvolupar eh, jocs per a aquesta consola. Què és el que va portar aquesta consola en, el, en aquest panorama que tenim de començaments dels 80, i què és el que van aportar aquests jocs com el que probablement tots coneixem com a asteroids, no? el joc que tenim de referència que probablement més gent ha jugat a la, a la recreativa. Si us fixeu per la tecnologia de l'època, eh, els jocs de Vectrex eren potser el més semblant que havia als jocs d'Arcade, perquè precisament els jocs vectorials que podíem trobar en aquella època en els, en els recreatius doncs érem, com tu molt bé has dit, per exemple, l'asteroids o tota la saga de jocs que va Cinematrònic, que es va especialitzar també en, en jocs d'estil vectorial a part d'Atari, que va fer jocs que eren no només vectorials, sinó que ja s'introduïen dintre, dintre les 3D, com les adaptacions per recreativa de les, les pel·lícules de la Guerra de les Galàxies, que devia ser doncs, de, la màquina potser del començament dels 80 o del 79 i del, de l'Imperi Contraataca, que no només eren gràfics vectorials, sinó que aquí ja s'intentava introduir una sensació de tridimensionalitat. Tota la resta de jocs, per exemple, de Cinematrònic, que es feien servir als gràfics vectorials, eren gràfics vectorials plans per l'única raó que es feien servir els àfics vectorials era perquè doncs, facilitaven el càlcul del processador i podíem fer jocs que fossin espectaculars i diferents als mm -hmm. típics jocs de, de gràfics, de píxels, que hi havia en aquell moment. Una consola portàtil, en aquella època estem parlant de les Game Watch, que funcionaven no a de gràfics, sinó a de, de dibuixos pre, pregenerats. Mm -hmm. Preimpresos pre en, en una pantalla. LCD, sí, sí. El que més semblava al que et podies trobar doncs, en un asteroid dels arcades era realment la Game Watch. Evidentment. Ai, perdó, la Game Watch. Era realment la Vectrex. La Vectrex. Sí, sí, sí, sí. Era el més proper al que la gent doncs, podia jugar en els salons recreatius. Una cosa curiosa que estàvem comentant també era la manera que va tenir la Vectrex per generar color, perquè les pantalles, com hem dit, eren monocromes, però es van inventar doncs, un sistema curiós no?, per poder generar color en pantalla. Sí, bueno, s'utilitzaven plantilles digamos, en cada juego, venía con, con su plantilla correspondiente. Eh, si no recuerdo mal, más de un título venía con varias plantillas, incluso para, bueno, pues para, aquella, para mitigar un poco siempre la misma, pues voy cambiando, voy no sé qué, no sé cuánto. Y, bueno, siempre ayudaba, ya que la máquina, digamos, carecía de… bueno, carecía no, sino para ampliar este espacio para programar el juego. Estos gráficos que deberían programarse también en el mismo cartucho, bueno, la plantilla facilitaba el tema. Lo único que pasa es con esta máquina también <coughs> es que si te das cuenta, la mayoría de plantillas, con lo digo porque también tengo uno, de después del tiempo se caen, bueno, era bastante curioso, te mataban porque se caía el decorado. Yo recuerdo, yo creo que la Vectex nos va a inventar los overlays, porque yo recuerdo en el, en el Space Invaders, que era, que era un joc uh, que era una pantalla, semblava en blanc i negre, i, i enganxaven doncs, també un, com una espècie de cel·lofant eh, uh, de colors. I, és que és i de fet, arribava... no? un paper translúcid sí, amb sí. un color que fa que com que la pantalla és blanca, doncs llavors veus uh -huh. a les naus enemigues d'un color o d'un altre. O no? com per exemple en el Battlezone, que també passava. Uh -huh. Eren jocs que al ser vectorials doncs, no podien generar un entorn amigable, un, un gràfic que donés uns marcadors o una finestra per on veiessis i, aquesta, i això ho resolvien doncs, una mica o, per exemple, diferents colors dels diferents gràfics, tots eren del mateix color uh -huh. doncs això ho resolvien una mica aquesta falta de colors la, la, la suplien amb aquestes, amb aquestes tires de plàstic translúcid uh -huh. que el que feien era canviar el color de, del que tu veies per pantalla. Si algú recorda les primeres versions de l'Space Invader, no només els, els marcians eren de colors diferents, sinó que a mesura que anaven baixant, sí. anaven agafant el color que hi havia sota. Sí, sí, Precisament sí. per què, perquè era una cosa que estava a sobre, a sobre per de la pantalla. Del sí, color. Sí. O sigui, em sembla de tan, de tan simple, de tan rústic, per dir-ho d'aquesta manera, em sembla fins i tot encantador, no? O sigui, la idea de barrejar una tecnologia punta en aquell moment, diguéssim, com generar videojocs amb vectors, amb un monitor i tal i que per donar color s'enganxés un celofant de color davant de la pantalla, no? Mm. Ho trobo, vaja. És molt curiós també el pensar que quan nosaltres parlem de vectorial, òbviament, avui en dia ens ve al cap jocs tridimensionals, mm -hmm. jocs eh, molt evolucionats o que han aparegut ara a les consoles i no abans, que abans es fan servir gràfics que eren més senzills, però en canvi la majoria dels jocs de recreativa vectorials com els, de, els que podem trobar versionats per la Vectrex, són precisament de les primeres èpoques dels videojocs i no posteriors, mm -hmm. que realment no han, no han, van ser suplits per jocs gràfics que en principi sembla que siguin més senzills de fet, va haver-hi grans companyies que, que van treballar per a la Vectrex ni va haver d'altres que potser no són tan conegudes però en els 3 anys més o menys de vida que li podríem posar en aquesta consola des de uh, la seva aparició fins al crack, uh, que va haver-hi tan econòmic com que va acabar amb la, amb la inversió que tenia aquesta consola, va tenir doncs, més o menys uns 35 jocs en catàleg, diguéssim, oficials alguns dels quals prou, prou destacats, no? Sí, bueno, justamente ahora estaba viendo viendo la lista de juegos y me ha sorprendido ver juegos como el Pole Position de Namco y, y bueno, siento bastante curiosidad porque mmm, recuerdo haberlo jugado en Recreativa en su día y, y no sé, verlo en Vectre pues, pues me, me, gustaría, me gustaría verlo, digo, si alguien… Si alguien lo tiene... I es es, de es Vectrex, uno de mil nueve no o sigui, juegos, precisamente. Hi ha, hi ha emuladors de Vectrex? O sigui, es pot trobar per internet alguna manera de poder jugar en aquesta consola que no sigui jugant amb la consola sí. real, diguéssim? Sí, hi ha emuladors de Vectrex. Ara, ara que comentava ell el Paul Position, realment, és curiós, perquè aquest, pesament no és un joc que tingui un origen vectorial. Mm, vectorial, exactament. Ja. Sí, sí, no, no, parlàvi... Jo recordo perfectament el primer, la primera vegada que crec que vaig veure la Vectrex, que ho dic de petit i no li vist a la llista, el joc que vaig veure vectorial era un joc de futbol. Devia ser pirata. Segurament, segurament. I era un joc de futbol, no, no. ho prometo, eh? Un joc on els, els, els jo no, jugadors... No, de, de fet, n'hi ha un que es diu Heads Up Action Soccer, mm? que aquest, és de futbol, pot aquest, probablement. Sí. Pot ser una Matrix que vaig veure. 8Ks, eh? Imagina't. 8Ks <laughs> i tenies el joc de futbol. Bacterial. I el jugador, el jugador Matrix, era un pal. Bueno, eren 4 pals, una cama per cada pal, eh? I, i sí, sí, era un joc de futbol, no? El que tu comentaves d'internet, de si realment hi ha enamoradors per internet, uh -huh. la veritat és que sí, que n'hi ha, ha forces, però no només això, sinó que per la curta durada que va tenir la comunitat Vectrex, es pot trobar a internet molta gent aficionada a aquestes consoles molta gent que les té, que les cuida i que ofereix a internet tot de material de suport per la gent que vulgui doncs, reparar la seva consola o millorar alguna cosa uh -huh. inclús hi ha una gran quantitat de gent que es dedica a programar aquesta consola i es pot trobar, però molts, i realment molts, jocs amateurs re realitzats per a Vectrex, per internet una de les coses que també hi ha, com dienen el que ve sobre els plàstics que es trenquen, que es cauen i que amb el temps es van fer malbé, és que molta gent posa els dissenys d'aquests plàstics escanejats uh -huh. a internet uh -huh. perquè tu els puguis baixar, els puguis doncs, fotocopiar, els puguis imprimir sobre, sobre transparències, paper de transparència, uh -huh. i poder regobernar una mica allò que has perdut. I també com a curiositat, potser, dir per la gent que tingui una Vectex, és que hi ha per internet, hi ha una persona que s'encarrega de fer un cartuch especial on hi han recopilats tots els jocs que van aparèixer oficialment per a Vectrex. Doncs em sembla que els drets de tot el que va aparèixer per a Vectrex s'han cedit pels propietaris a la comunitat. Uh -huh. I, per tant, és lícit que es distribueixi. És domini públic. Parlant d'internet, parlant de gent que està seguint la Vectrex, hem parlat amb Apolion, és el, el nickname, diguéssim, és l'àlies d'una de les persones que més hi entenen el tema de Vectrex a nivell de l'estat espanyol. És webmaster d'una pàgina dedicada expressament a la Vectrex. I amb ell hem estat parlant una miqueta sobre tota la seva història, sobre el que està fent a través de la pàgina web i sobre com viu la vida un aviat autèntic aficionat a la Vectrex en ple any 2002. Aquest és el resultat de l'entrevista. Cuándo vas a la Vectrex? Pues es hace muchísimo tiempo, yo tendría 4 o 5 años y en aquellas Navidades, creo que se fue del 84 al 85. Pues eh, estábamos todos un poco alucinando todavía con Tron, con la película, esos gráficos vectoriales y todo eso. Pues yo pasando una vez por una juguetería con mis padres, pues yo vi ese aparato, y claro, te llama la atención con 4 o 5 años, tanto colorín, tanto, no tanto colorín, tanto vector, tanto movimiento, pero claro, el juguete en aquella época valía unas 20.000 pesetas. Y mis padres pues claro, pagaron chiquillo de 4 o 5 años. Entonces ya pasó mucho el tiempo y en el 99 aproximadamente eh, viendo en Emulatronia lo que es el reportaje de la máquina del tiempo, de las consolas antiguas, volvía a redescubrir la Vetrex. ¿Cómo la vas a conseguir? importada eh, de Francia, gracias a Luc Trevisani, porque si no llegase por él, son difícils de conseguir las overlays. Las overlays hay bast bastantes páginas en internet donde te las puedes descargar y ya las imprimes tú en en transparente, vamos, en papel transparente se puede hacer. ¿Es cara? Eh, la consola, bueno, últimamente he visto en eBay y un par de consolas a unos 120 euros, un poco caro. y els jocs. Pero los juegos aquí en España es casi imposible encontrar. El joystick es especial, oi? Sí, es un poco extraño porque la, cuando la recibí no la había visto, no la había probado, vamos. Y yo cuando me puse con ella digo, vaya, digo, parece que se le ha olvidado el muchacho el mando Hasta que encontré la palanca y hace pum. Y claro, baja para abajo y te quedas de los mejores palaces que he probado. Además. ¿Qué pasa cuando la poses en marcha Pues mira, voy a conectarla a la misma. Lo primero hace así un sonido un poco extraño. Pues lo primero que aparece es como un cuadrado y unas líneas discontinuas moviéndose hacia abajo y hacia arriba y pone Vectres en el medio. Y luego sale Mindstorm MB 1982. ¿Qué tienen al Pues no lo sé, la verdad. A mí, personalmente, me gustan porque, por ejemplo, el Mindstorm, que es el que yo he jugado, eh, se mueve a una velocidad realmente buena. Se mueve bastante mejor que el de la 2600, es más rápido, es diferente. ¿Te consideras coleccionista? Me considero coleccionista o bien un usuario. Pues, por ejemplo, del MSX2, que adquirí hace pues cosas de un año y me tiene maravillado. Usuario, por ejemplo, de Spectrum, que llevo muchísimos años con él, usuario de PlayStation, usuario de Super Nintendo, usuario también de Atari 2600, por la caña que le doy. guardas tanta máquina? Físicamente pues tengo una habitación y tengo como una especie de terracita pequeña cerrada que es donde tengo la mayoría en cajas y actualmente tengo puestos el MCX2 la Mega Drive con su convertidor para juegos de Master System, la Nintendo 64 la Playstation, la VEC3 y el PC Claro. Tens una web, hoy 3W, eh, Apolion con dos L y una Y .es.vg que ahí he preparado también algo de información sobre Gravestres, que ya tenía, y que los oyentes del programa, pues si les interesa la Gravestres, también pueden encontrar publicidad de la época y una review, lo malo que es en inglés claro. pues información sobre todos los aparatos que tengo, desde todas mis consolas encontráis también, pues, textos sobre el software eh, hechos por mí, también encontráis muchas fotos de eh, elementos raros, de cosas raras del videojuego, como puede ser un, una consola MSX sin teclado por ejemplo, puede ser también eh, una consola que copiaba los juegos de la de 2600. Don's veu que Tessa Polion és el, el seu alias, eh, i així es el a internet i així es el a través de la seva pàgina a la qual agraïm moltíssim que ha dedicat aquestes setmanes i si entreu una secció especial al programa que hi moubera un recopilatori una mica ràpid perquè els oients del programa puguin fer-se una idea visual. La idea auditiva ja s'haurà fet a través del programa, per una idea visual de com era la Vectrex, com funcionava, com eren els seus jocs, amb un tres i no res la puguin tenir una mica situada i puguin tenir les quatre imatges més clares al cap. Deu nhi do que ens ha explicat, ens ha explicat la primera vegada que la va veure, quina va ser la seva primera sensació, quina va ser la, la primera vegada que ell li va arribar a les mans, m'ha agradat també la sensació de com va entendre el joystick, i de com també ens ha introduït una mica el tema de, de la pel·lícula Tron, no? que va ser l'època una mica també en la que va aparèixer la Vectrex, de tot el que parlarem la setmana vinent al Game Over, no? Joysticks Tron, una mica tot plegat, vull sí. dir que també una setmana i l'altra tot va lligant. Una de les coses que m'ha cridat també l'atenció és una cosa que es 3D Imager, no? o 3D Imager, una cosa d'aquestes, que eren una mena d'ulleres eh, de l'estil que avui en dia relacionaríem amb la realitat virtual, però que eren ulleres, per a jugar a jocs de Vectrex i veure'ls en tres dimensions, sense haver-t'ha après res abans, no?, directament posant-te-les. I en francès els va veure, a més a més, en l'exposició Gaymond de Londres. Exacte. Aquestes ulleres són molt curioses, i l'efecte tridimensional que produeixen suposo que deu ser semblant al que feien les, les, les ulleres de la Master System, una consola que també va tenir unes ulleres tridimensionals. Però el curiós del funcionament de les ulleres de la Vectrex era que, just enganxant amb el que parlaven sobre els plàstics es posen a sobre per donar color és que precisament els jocs que, anaven, que tenia aquesta funció tridimensional aportaven uns plàstics per donar color a sobre la pantalla. Suposo que tots recordeu aquesta, aquestes ulleres que a et donen doncs, bueno, amb, amb cromos o coses per veure en 3D, que són unes que tenen un celofà en verd... Les típiques celofàn... pel·lícules Plao. en tres dimensions sí, que van sortir durant l'epa, que dius... Per què feien aquelles pel·lícules en tres dimensions? A la tele, fins i tot, recordo. Sí, sí, un un tele indiscreta, mítica revista que fa molts anys que surt, que va regalar unes ulleres sí, sí. en tot el tiratge a nivell estatal que va fer per veure una peli de televisió espanyola va haver un eh? un boom, en tres dimensions. Va haver un boom bestial, eh? Jo encara <ríe> tinc les ulleres de la, del Freddy Finko en el cine, eh? Exactament! <ríe> L'altre gran moment de les ulleres en tres dimensions a l'estat espanyol va ser quan pesadilla en el mestre número 5 que al final sortia sota una, un rètol que deia ara es pot posar les ulleres en tres d'ells sí, del cine, de cop. Anecdota, posava... <ríe> jo recordo tota la platea cada deu minuts dient... Un, es posa les ulleres, ja sé bé, ja sé bé, Poom posant-sela sí, no, oh, oh". Tom, I ja jo... els treu. fins que al final es va veure quan s'havies de posar les ulleres perquè la pel·lícula, li donen a una, persona, a una persona per entrar al món dels somnis aquestes ulleres. Llavors Exactant. se les posa i tothom, ara! ara, ara eh, és és de... I, que en i, realitat es veia el... igual, més o menys. Sí, sí, eh? sí, sí, no, no, no. Que, sí realment es veia bé l'efectatiu dimensional. Que... Per acabar això de les tres dimensions de les ulleres, eh, en aquests moments el Caribe encara deu haver-hi la persona que va fabricar les ulleres es va forrar <ríe> perquè es venien a 300 peles, me'n recordo, que diguis un tros I de cartró. Eh? era un tros de cartró amb un ull de color vermell Verde. i un altre de color blau. Sí, sí, no? No, no tenia més. Doncs mireu, les ulleres de la Vectex funcionaven de la següent manera. Tu posaves sobre la pantalla uns overlines de plàstic que tenien un color diferent, verd o vermell, i les ulleres, a més, portaven uns discs també amb, aquests, amb aquest patró de colors i te'ls posaves sobre l'ull. Uh, les ulleres posaves, Muntaves aquests discs sobre les ulleres i les ulleres te'ls posaves, diguem-ne, com sobre els ulls. Llavors, les ulleres el que feien era girar a una velocitat determinada per tal de fer correspondre al que apareixia en pantalla, era d'una complexitat tremenda. Ah, el eh? meu dubte és, realment funcionava o no? Okay, o es acabava esborratxo directament. No, no, ja, funcionava. Funcionava relativament. Per l'experiència de la gent que sé que, que n'ha tingut i les ha comentat per internet, doncs jo ara recordo gent comentant que, home, les coses que apareixi, semblava que apareixien pel fons de la pantalla no es veien massa bé, les que apareixien més a prop, realment que sí, que donava cert efecte tridimensional... Mm -hmm. I, bueno, eh, podem suposar que era un efecte dimensional bastant rudimentari, però que per l'estàndard de l'època va ser més potser una aposta comercial. És que és el que em continua apassionant de la Vectrex, no? una consola que, que no coneixia fins fa relativament poc, i és la simplicitat i, i, i lo rudimentària que podia arribar a ser, no? i a alhora doncs, la tecnologia que podia amagar darrere a principis dels anys 80. No? O sigui, la capacitat de barrejar... Tecnologia de generar jocs vectorials que els poguessis veure i tal. Amb encanxar un cel·lofant davant de la pantalla i posar-te unes ulleres de colorets i anar-les movent, vaja, és que ho trobo absolutament increïble. És no? es que era una manera de suplir allà on la tècnica no et deixava arribar. Bueno, lo primero, yo esta noche lo probaré con la Play, ¿eh? cogeré una bolsa vieja de estas, transparentes. Lo segundo... Ya no os veo... no lo explicarás, ¿eh? Vale. Sí, sí, sí. La semana viene sí, sí. la experiencia de si la tontería. Si te la pones en la cabeza, unos agujeros no. para respirar. ¿eh? Vale. <risa> vale, eres el único que me ha dicho, con lo cual ya me hago una idea. No, yo tengo, no sé, a lo mejor tengo una tontería, pero yo veo el, el Virtual Boy de Nintendo, una máquina bastante desconocida, lo veo como una especie de, de, de evolución un tanto caprichosa de, de un Vectrex, ¿no? Porque digamos que jugaba con... Bueno, yo veo efectos similares eh, obviando el claro, el salto cuantitativo tecnología, ¿no? Pero veo que es más o menos lo mismo, ¿no? Y las de lo mismo y va, se va acercando el sprite va, y va jugando con en vez de con plantillas pues con combinaciones de espejos dentro de lo que es el aparato Y si te fijas también, te, también tenía un color limitado, la, lo, todo lo que he de Visual Boy era de un color negro-rojo sí, sí, sí, negro y rojo la sí. sí. simplicidad sí, de colores sí, también sí. que hace recordar Si sí, te damos una mica todo el tema que acabamos de introduir porque probablemente más de un se perdut, ¿quién es esta consola? Bueno, la Virtual Boy es una consola que salió entre la época cuando Nintendo desistió de hacer el CD-ROM para Super Nintendo ...y antes de que se sacara Nintendo 64... ...es una consola que tiene un procesador de 32 bits... ...que la creó Gunpei Yokoi... ...que en programas anteriores uh -huh, sí, hablamos sí, hablamos sí. de él... ...y bueno, si es una máquina... es una, ...bueno, más que una máquina... eso ...es una especie de gafas... Con un, ...con un apoyo para la mesa... ...con un con una especie de mando... ...también bastante complejo... ...tenía como dos palancas... ...es una máquina bastante rara... ...y software... Bueno, tenía los típicos de clásicos de Nintendo, ¿sabes? Para, para Virtual Boy en 3D. Mhm. Uh -huh si sí, us sembla, per anar tancant ja una miqueta al tema Vectrex i el tema de, de jocs vectorials, només repassar ràpidament quins van ser els jocs més importants que van sortir a nivell vectorial o els que nosaltres ens recorden més o els que ens porten uh, més, més bons records d'aquella època jo crec, o fins i tot les característiques o les casualitats, hi ha una de les característiques que recordo més especials i, de que, i que precisament em molestava més de l'asteroïd era quan la nau agafava velocitat perquè era una nau que no, o sigui, a més a més tenia inèrcia, no? O sigui, sí, sí. tenia la de capacitat de generar doncs, que la nau quan tu l'anaves movent, anava agafant accelerava, o sigui, no no era senzillament doncs, que tu movies, per exemple, el Pac-Man d'un costat a l'altre de la pantalla, que es movia una velocitat més o menys estable sempre, no? sinó que senzillament tu movies la nau cap amunt i a banda de que si sortia per la part superior de la pantalla sortia llavors per la part inferior i la podies anar creuant d'aquesta manera sense, sense fi exacte. exacte era un espai sense fi diguéssim sí. agafava amb molta velocitat és que jo crec que aquí eh, penso eh el, aquest joc a l'asteroids i per la Vectrex es deia Mindstorm, Mindstorm que era el joc que venia per defecte amb la, uh, jo, amb la consola que, que em sembla no era exactament clavat a... això volia comentar també no perquè era tothom rem... diu que és un clon però no és un clon clavat no. vull dir un clon mm. em sembla no? un clon és un clon no? que, sí. que és exactament igual no? i aquí sí, no un no? clon és un clon Albert. és, és un clon ja. En un plan és, és un programa, en aquest cas, exactament igual. Exactament no? igual i no ho era. No Agau de consultar la llista perquè el dia asteroides pensava mm. més potser sí que va sortir una versió de l'asteroids, però no. El Mindstorm el que tenia era com un asteroids però diguem-ne que els asteroides no només passaven per la pantalla, sinó que et perseguien i et disparaven. Mm -hmm. I era, era el que tenia d'especial. Cada cop que anaves passant fases, els asteroides, en aquest, en aquest cas eren mines, tenien dissenys diferents i tenien propietats diferents. Alguns eren com mig invisibles, altres eh, tenien una mena de, de tret màgic que et seguia, etc etc. Vull dir que hi afegia una dimensió molt més especial molt més enllà del grau de jugabilitat que no passa la simplesa de, de l'asteroids. Doncs fins aquí la Vectrex, una consola que crec que ha donat molt de sí, una consola molt interessant, una consola que a més a més podeu descobrir molt més a la pàgina web d'Apollion, que ens ha explicat també una mica la seva experiència i ha posat a la disposició de tots els oients de Game Over, una secció especial dins de la seva pàgina per conèixer ràpidament, visualment, la història d'aquesta consola. Jo, jo només volia dir que, com a curiositat, i, i sempre tiro cap a l'espectrum i cap a Sinclair, però és curiós que llegint i una mica la història de, de la Vectrex, eh, com dèiem amb el, amb el reportatge l'any 1988, que es va intentar voler tornar a introduir aquesta consola, però que vam veure que venia la Game Boy i que la cosa no, no pintava gaire clar, Van començar a fer eh, doncs eh, una mica eh, demanar certes, eh, certs materials per fer la, la màquina doncs eh, la pantalla, la pantalla, el que és el tub de, de, de ratx catòdics, era de marca Sinclair. Aquest senyor, eh, si sí, és veritat, aquest senyor s'estava dir que banda de fer ordinadors doncs, també feia doncs, uh -huh. pantalles, televisions, ràdios, etc. I eh, la futura possible nova Vectrex havia de vindre doncs, amb materials eh, Spectrum, cosa que, fa, que no va arribar. Que no va arribar, llestima. llestima. <laughs> Deixem aquí el tema Vectrex, el tema vectorial. Anem a fer una pausa ràpida perquè després ens torna tot un clàssic dels 8 bits. Continuem el Game Over, a una catalana repassant el que donava de si una mica la història de la Vectrex i abans d'entrar en el tema del Manic Miner, eh, tenir en compte que va tenir unes tecnologies a banda de les ulleres que dèiem tres dimensions del 3D Major aquell, un llapis òptic que permetia dibuixar damunt de la mateixa pantalla de la Vectrex, no? Exactament. És, és ben curiós com una consola que va tenir una vida tan curta va arribar a desenvolupar com a perifèrics, i a més, una console que es venia com a com a, a portàtil, inclús, va, de, va arribar a desenvolupar aquesta mena de perifèrics tan curiosos com les ulleres en 3D i un llapis òptic. El llapis òptic va ser servir per, ens només 3 o 4 jocs, però un d'ells era una cosa molt curiosa com era un programa que et permetia dibuixar a la pantalla, e inclús realitzar petites animacions. És que fins i tot et permetia, depèn de quin programa, com com ens diu una revista que, que recull una mica la, la història clàssica de la Vectrex, crear fins i tot un propi videojoc, o sigui, suposem que en una línia bastant senzilla, però es podia crear, fer música amb la Vectrex, compte... A dibuixar amb logo, amb el sistema logo que tothom recorda, la tortugueta no? b 40 dr 90 i, i fer doncs, fins i tot un processador de textos, processador de textos és que és molt injusta la història d'aquesta consola perquè la, la història que, que havia de vindre després era, era molt maca, a banda em sembla que estaven ja preparant un teclat, una empresora, fer... una, una discatera un mòdem fins i tot, i estem no. parlant de l'any 1983 i Però... també una ROM de BASIC per fer els seus programes en BASIC, bueno, vull dir, és, que, és que és una pena dels programes que van sortir que utilitzaven aquest Light Pen, aquest uh, llapis òptic doncs es destacava el, el Light Pen el, el mateix programa que portava el, el, el hardware aquest L'artmaster, un programa d'art, per tant de dibuix el Melody Master, com indica el seu nom doncs, un programa de, de, de música, de, de música no? i un programa que es deia Animaction que era un programa d'animació, no? que et permetia fer animacions vectorials a temps real, diguéssim, damunt de la pantalla. No? El que comentaves, Albert, sobre els plans futurs de la Vectrex no deixa de ser una mica el que totes les companyies van plantejar. Estem parlant de l'any 83-84, aquí hi ha el gran crac dels videojocs i agafen el relleu als ordinadors de 8-bits. Precisament, totes les companyies importants de videojocs que es van enfrentar en aquesta època van intentar convertir les seves consoles en alguna cosa més. Uh -huh. Tant Intel Vision com la ColecoVision van tenir projectes d'incorporar teclats, d'incorporar inclús impresors i, i unitats de caset o discateres. Per exemple, la Coleco va tenir una cosa que va ser bastant coneguda, que era el projecte Adam, que era un, era un conjunt de teclat que es connectava a la Coleco, eh, cintes, un caset de cintes a part per cargar-hi jocs, eh, ROMs amb bàsic per programar, i intentaven intentar allargar la vida del que era una consola per reconvertir-lo en un ordinador. Veure, sí, la majoria sí. d'aquests projectes, però, van ser bastant fallits i realment el que va agafar el relleu van ser autènticament els, uh, els ordinadors d'avui. És que, en realitat, el que havia a la fi, el que venien a ser, eren pedaços, o sigui, uh -huh. pedaços que s'anaven afegint al damunt. Era un transformer, exacte. Aquella també era l'època dels transformers, no? O sigui, però és que va ser la anar manera, afegint una cosa damunt de l'altra. Va ser la manera que van intentar de dir, bueno, profitem el processador que ja tenim, que, clar, els preus de la tecnologia tampoc no són els d'ara. Curiosament, hi consola de l'actualitat que em recorda això. O sigui, no? Això d'anar-hi afegint Indulta. cosetes i anar-hi anar posant coses. A veure, si us sembla, anem a l'argument, d'un joc que també va ser un autèntic clàssic en els ordinadors de 8-bits dels anys 80. Aquest és l'argument que deia, o que transcrivia directament, al manual del Manic Miner. El miner Willy, mentre explorava per sota terra, va fer una troballa d'alguna cosa antiga, una espècie de min oblidada. En la seva exploració va trobar evidències d'una civilització perduda molt més superior tècnicament a la nostra. Utilitzava robots per excavar el nucli de la Terra per trobar matèria primera per la seva avançada indústria. Després de centúries de pau i prosperitat, la civilització va entrar en una llarga i fosca guerra, abandonant la seva indústria i les seves màquines. Ningú, de totes maneres, va desprogramar els robots perquè paressin de treballar. Milions de tones d'aleacions i minerals s'havien anat acumulant en muntanyes i muntanyes de valuosos metalls i minerals. El miner Willy va pensar que ara seria el moment de fer fortuna i trobar el magatzem central de materials. Tu pots canviar la seva vida i guiar Willy a través de les cavernes subterrànies. Per moure't de caverna en caverna has de recollir totes les claus perpadejants de l'habitació, evitant fastigoses aranyes i d'altres animalons. I el pitjor de tot, els robots miners maniàtics. Quan aconsegueixis les claus, podrà sortir per la porta de llum intermitent. El joc acaba quan hagis fallat tres vegades. Instruccions del Manic Miner de Backbite Software, 1983. Doncs aquestes eren les uh, instruccions del Manic Miner, uh, i precisament... Comentàvem quan per primera vegada vaig sentir el muntatge que va fer uh, l'Albert amb la veu d'en Jaume Fina tan ben organitzada no? amb aquest fons de treball de mina no? uh -huh. uh, i amb la melodia final de, del joc del Mànic Miner Manic Miner, manic minor, com preferiu, la importància que té l'argument del joc en aquest joc, no que realment quan tu veus el joc probablement si no et llegeixes l'argument doncs, uh, hi pots jugar perfectament igual i no t'importa en absolut però en realitat la capacitat que tenia la gent per inventar-se, doncs, un miner que descobreix una antiga civilització sota terra que va deixar uns robots treballant durant anys i anys i anys, acumulant tota una sèrie de riqueses, i llavors, doncs, com que aquests robots no han parat perquè la civilització es va acabar, però ells no s'han acabat l'energia que tenien per treballar, doncs, han acumulat allà una mina increïble de materials valuosos, no? Llavors, doncs, tu, realment, en el joc, si saps l'argument, probablement el és una miqueta més, no? I tant, no? jo d'aquí reivindico el fet de que abans de jugar un joc es llegeixi l'argument, el que passa que poques vegades ho fas, perquè el que vols és veure una mica com, com funcionen els gràfics però si et si pares a, a llegir el tema després quan hi jugues tot, eh, tot és, és diferent, no? T'es un merges més, t'es un Sí, mas. és veritat. L'argument i les instruccions, que més d'una el primer que fa és posar la consola, enxufar-la i no saber sí. ni com es juga, i començar a apretar botons i dic, bueno, ja s'obliré sobre la Però això ens passa amb tot, ens passa amb la tele, ens passa amb la rentadora, ens passa tot, vull dir, tots els aparells que, pum, el que fem, ja, jo mateix... Sí, home, no, no. ja funcionarà. Sí, exacte. Eh? I sí, el no, plug és... and play. Quan haces hace <laughs> con, hace con la lavadora no ve a la que se poden liar. No, però és veritat. Però, bueno, que, però, que, bueno, que sí que és verla, qui, sí. Qui Vinga, que és, la... aquell, és aquell mític paper que sempre queda allà sota eh? i el del forn és exactament el mateix. El que passa que en, en el cas d'aquest joc tu podies jugar perfectament arribar al final exactament igual mm -hmm. que el que passàva amb el Mega Man. El que passa que com vàrem comentar la setmana passada, si coneixies l'argument de Mega Man et... Aprofundir-s una miqueta més en la història doncs probablement li trobaves molta més gràcia en aquelles pantalles, en aquells dibuixos no? en, en les explicacions del final en el a, a, seguiment en aquella... de la història que en el que senzillament podies quedar-te en una primera lectura no? i en aquella dificultat també eh? el mateix passa en una Perquè... pel·lícula o en una novel·la no? si et pots quedar en una lectura simple en una primera lectura o pots tenir les uh, ganes de poder baixar alguns nivells de lectura més avall i poder aprofundir una miqueta més això també depèn probablement del que utilitza cadascú o de per què utilitza cadascú un un videojoc o un altre, no? Ràpidament, abans d'entrar en l'apartat d'actualitat del programa, sobre el manic miner, alguna cosa a destacar, alguna cosa que aquest joc marqués en la seva època o sobre jocs clàssics que va marcar aquest, aquest estil eh, de joc, joc estil tipus manic miner. Jo, per exemple, quería dir que si bien no vi la primera vez en Spectrum, jo no tenia en aquell moment el Spectrum a mano... i tenia que ir sempre a casa con un amigo... Entonces, eh, este amigo ya por pena me dejó jugar mucho, mucho, mucho, <risa> mucho. <risa> por pena, por miedo, no lo sé. En fin, la cuestión es que estuve llegué no llegué a pasarme el juego, ¿vale? Pero la verdad es que siempre lo recordaré. Y tiempo después eh, fui afortunado usuario de Amiga y siéndolo y bueno me llegó a las manos la, la versión la versión 16 bits uh -huh. que bueno o sea era digamos que el, la versión 8 bits no había scroll por ejemplo no era una uh -huh. pantalla estática luego pasabas a otra a otra el de Amiga tenía scroll el, el dibujo del, del minero era súper super trabajado una animación divertidísima así en plan regordete uh -huh. la nariz se me geneaba caer bueno Vaja, o sigui, tots els detalls que que donava, que donava una amiga com ens Clar. va demostrar en moltíssims jocs sí, posteriors d'extrem de, de però... detall gràfic no? en jocs d'aquest estil, no? Jocs sí, d'esplaçament horitzontal, no? Heredó extrema dificultat, també, eh? Querí mm. añadir, perquè és es que era dificilito, eh? Molt, molt difícil, Mucho. moltíssim. Per difícil, bueno. tal com ens explicava el bon amic del programa Tony Brasil, eh? Que el programador del joc, que es veu que va programar eh, després del jetset Willy, va desaparèixer. Eh? I mm. diu la mitologia que aquest senyor va eh, quedar tancat en un sanatori durant molt de temps perquè, no sé, probablement va ser la maledicció d'aquesta antiga civilització de la mina o el que fos, però no ha tornat a aparèixer fins fa poc. Eh? Sí, per eh? mi que devia ser la, go, ser la dona del Jet Set Willy, <laughs> perquè l'argument no, ves... del, del Jet Set Willy representa que el, el manc minera es fa, es fa, fam, es fa ric eh, a través de tot el que aconsegueix a la mina i a la segona part eh, fa una gran festa a la seva nova mansió i deixa tota la casa desperdigada d'objectes i fins que la dona no li deixa arribar al llit, a no ser que primer recorri tota la casa i ho deixi tot ben Recollir net. tots els objectes. Fins aquí una mica l'argument del, del Manic Miner, tot un clàssic dels jocs de 8 bits, i fem un salt ràpidament i ens col·loquem a l'actualitat del 2002. hoga. Game now. Al cap de setmana passat es va celebrar a Barcelona l'Art Futura 2002, una cita amb l'art digital, les primeres espases a nivell mundial de l'animació en 3D, de la programació dels videojocs i de la música digital es van donar cita al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al Mercat de les Flors i a diversos altres eh, centres neuràlgics d'aquesta gran explosió, diguéssim, del que és una mica l'oci, l'art digital en aquests moments. Art Futura 2002 es va presentar fa 15 dies, nosaltres hi vam ser, vàrem avançar-ho en el Game Over que corresponia aquella setmana i en aquest, eh, en aquest Game Over d'avui doncs, el que farem serà una mica analitzar quines van ser les llums, quines van ser les ombres de l'Art Futura 2002. L'Albert Murillo i en Francesc Blasco, nosaltres ens vam repartir la feina perquè no podíem arribar tot, doncs cadascú va anar a cobrir una part d'aquest esdeveniment. L'Albert i en Francesc varen anar a l'acte inaugural. Com va funcionar la inauguració? Més o menys eh, fa una setmana, va ser el dimecres, uh -huh. dia 30 d'octubre, que es va presentar al Centre de Cultura Contemporània. Com es va desenvolupar una mica tot, tot l'acte? Jo he de dir que era la primera primer art cultura on anava i llavors tinc poques referències de, doncs, qualitatives per comparar, no? Uh, jo sempre, eh, sempre quan vaig a aquests llocs i, i el que més m'agrada són els vídeos infogràfics una mica, uh -huh. llavors és una cosa que a mi sempre em quedo la, bueno, em queda la boca pelada no? en aquest aspecte, doncs, em va encantar molts curts que, que es van que es van veure en, en, aquesta, en aquest acte inaugural i després uh, també tenia moltes ganes d'anar a veure el 8 por 8, em sembla que es deia així és correcte, sí, que era una mica amb... Um, posar de relleu eh, videojocs d'ara i videojocs d'abans. O sigui, la senzillesa i la complexitat en els videojocs. És una cosa que em va agradar bastant. Uh -huh. A mi, personalment, he de discrepar una mica perquè no em va acabar d'agradar massa el plantejament de l'Ocho por Ocho. En principi, intentava contraposar propostes artístiques basades en el, en el que seria la simplesa dels 8 bits, tant gràfica com de disseny, com argumental, com en posada en escena, comparant-la doncs, amb, amb, amb jocs de PlayStation 2, que estaven... estaven més o menys inspirats una mica en la temàtica semblant. Per exemple, teníem un simulador de vol de PlayStation 2 i enfrente teníem una jo ho dic, una mena de, de representació artística o de proposa, proposta artística que es basava en simuladors de vols però que intentava recrear una estètica de 8 bits. Hi havia un joc de PlayStation 2 que no recordo, més en format aventura semi gràfica sí, d'acció mm. no sé si era el, el Devil May Cry o no era ben bé, era una mica de l'estil no. que llavors es contraposava amb una pantalla sí, sí, de plasma davant amb la típica aventura conversacional mm -hmm. en la que havies d'anar escrivint amb em, 8 bits. No? que era l'Ico Pot ser, hi havia també eh, contraposant-se doncs, un, tota una sèrie de jocs que es veia doncs que en, en PlayStation 2 en una televisió molt petita, eh, es veien allà, tu podies jugar-hi amb el comandament de PlayStation 2 i veies doncs, el gran desplegament gràfic que generava i davant, doncs, darrere d'una cortina i tenies col·locat en una pantalla de plasma doncs, un joc molt més molt més senzill, particularment el que em va agradar molt va ser un no recordo el nom, uh, un joc que, que era molt senzill, em recordava molt un joc de Game Boy, dels dels inicis del Game Boy, que agafaves doncs, una mena de pomes i llavors les disparaves damunt, era una mena de Space Invaders, Gràcies. que els disparaves de, damunt d'una mena d'abelles dolentes, no? era tot molt naïf, molt infantil, sí. però que estava molt ben generat i que era realment addictiu, em vaig asseure de terra a l'alfombra, vaig estar-hi jugant una estona. A part del que seria l'aventura gràfica, aquest potser era uh, l'únic joc en si mateix que hi havia uh -huh. jo la, les més coses no es consideria joc sinó més aviat eh, propostes culturals eh, preten, pretengudament inspirades en la simplesa dels 8-bits uh -huh. hi havia també una mena de proposta musical eh, on una mena de bueno, uns ordinadors PCs uh -huh. simulaven so de, de màquines vintage a través d'una mena de de programa, amb el que tu podies, em sembla interactuar, no uh -huh. hi vaig fixar massa, però, bueno, semblava una d'aquelles uh -huh. eh, rodes dentades que hi ha a les caixes de música, eh? doncs hi havia diversos canals on a cada carril, diguem-ne, hi havia puntets que tu podies modificar i quan aquests puntets passaven per un lloc determinat anaven fent, anaven fent sons. Uh -huh. Home, hi un joc bastant divertit que era bastant molecular, que Exactament, pantalla... que la pantalla era tàctil i el uh -huh. veies des de dalt A no? aquest em va agradar moltíssim, eh? Vull dir, el trobava molt original no? el... Eren diversos artistes, perquè en aquest cas eren artistes a nivell eh, mundial No eren només eh, de l'estat espanyol, sinó que hi havia gent de tot Europa i gent fins i tot de, dels Estats Units que van generar doncs, tots aquests eh, jocs, diguem-ne, guió, propostes artístiques uh -huh. per eh, donar una mica la visió independent dels videojocs. Si estem en un moment àlgid dels festivals de cinema independent diguéssim, i el cinema independent cada vegada està esdevinguent més similar del cinema de les grans productores doncs els videojocs suposo que a la llarga acabaran recorrent una miqueta el mateix camí no? el que passa que de moment encara ha de néixer una mica el que seria la història dels videojocs independents i és una mica el que proposava locho per Alguna cosa més interessant de cara a l'acte inaugural, eh, que veiéssiu, sobretot de cara a les pel·lícules que varen que varen projectar, on parlem més endavant en l'art futura show. Jo, si voleu, per més més endavant també podríem parlar d'aquestes espècies de doncs arquitectures, cam lums, colors mm -hmm. i textures, doncs que poc tenen de... De, de, no sé, eh? mm -hmm, de Fiat total... Lander. Sí, mm -hmm. Mol, escultures de llum. Que sí, tampoc sí, ho he vist mai. Unes grans escultures que van envair el, el hall del Centre de Cultura Contemporània. Mm -hmm. Una de les coses interessants que més suposo que ha de captar l'atenció de la gent aficionada al món dels videojocs, per tant, oients del Game Over. Presentació d'una nova companyia a nivell estatal amb vocació mundial de videojocs que es diu Arvirago Entertainment amb una tradició realment eh, espectacular. Sí, eh, bueno, se presentó en la Sala Mirador, en el Centro de Cultura Contemporánea, como ya habíamos dicho anteriormente, y bueno, el Conzo Suárez, que es el productor de la saga Comandos, tanto para PC como para consolas, eh, y exdirector... es una de las sagas más venidas eh, creadas a l'estad español a nivel sí, mundial, no? sí, que ha llegado a plataformas sí. como PlayStation 2. Eso es. Y... Es el, ha dejado Piro Studios y ha formado esta compañía nueva se llama Arvirago Entertainment que, que el, va a cambiar el puesto. Gonzo, digo, va a dirigir el proyecto, pero en plan ya supervisión. Uh -huh. Y eh, John Beltrán, que sería el que era el programador jefe de la saga Comandos, ahora toma el relevo de dirección. Pero el, esta compañía... Lo, lo diferente la diferente política que tiene con respecto a piro Studios es que quiere fomentar eh, los programadores quiere tener um, algo bueno imitar más que nada lo que se hace en londres desde hace tantos años de tradición de, de um, laboral de sobre programación de videojuegos él quiere formar a los programadores y después meterlos en plantilla para, para trabajar entonces bueno es algo, es un producto que queda más como en casa y aparte que Puede eh, formar el gusto de la empresa. Uh -huh. eh, varen presentar algun projecte, alguna cosa, es va poder veure o es va poder tastar alguna cosa d'Arvirago Entertainment ja o, o no? Només tot varen ser idees. Sí, sí. Eh, Arvirago és una companyia muy joven, solo lleva dos meses y aproximadamente ahora son 12 personas que de aquí a, a, a X tiempo, aproximadamente después de, de Navidad, quieren aumentar la plantilla a 60 personas y enseñaron solo con dos meses de trabajo, un juego que se llama The Lord of Creatures, El Señor de las Criaturas, que es un juego de estrategia eh, online, el típico MMORPG, es el, el masivo múltiple online juego de rol, y, y tiene unas mezclas, de tanto de rol, estrategia, y con, justamente El Señor de las Criaturas trata de criar a tus propias bestias y hacerlas Eh, luchar en, en ejército, en forma d'estratègia. De, de, de Més que un, un poco conceptos, bueno, pues eso, juegos de estrategia tan conocidos como Warcraft, por ejemplo, o, o el estilo de, de, de criar a los personajes, formarlos, al más puro estilo Pokémon. Uh -huh. Es una mezcla bastante rara. O sigui que sentirem a parlar d'Arviraco Entertainment, tindrem temps per parlar-ne. De moment es varen presentar a Barcelona amb motiu de l'Art Futura 2002. Altres coses a destacar de l'Art Futura 2002, per exemple, l'Art Futura Show, que va tenir lloc el dissabte a la nit, amb una presentació durant una hora del millor de la producció en tres dimensions a nivell cinematogràfic de curtmetratges. A nivell mundial hi havia representacions de la DreamWorks, hi havia representacions dels grans estudis de Hollywood i també hi havia versions més reduïdes de, de gent doncs més eh, probablement amateur, tot i que les produccions eh, que es varen escollir per l'Art Futura Show d'aquest 2002 eren realment espectacular vas a destacar una producció que es diu Cathedral un curtmetratge realment espectacular que està realitzat en 3D Studio Max i que va deixar tota la sala absolutament bocabadada. Tant la sala auditori del, del CCCB que estava plena a rebentar, com el Hall, que també estava a ple a rebentar de gent veient aquest Art Futura Show 2002. Bueno, y, y, a, la, y a ver, bueno, la Catedral, traducida en castellano, le dieron el premio de mejor corto de animación de, de Art Futura que también fue el mismo que ganó el premio en Seagraf. Per altra banda, podríem destacar no tan positivament altres coses. Francesc, el playtime del Mercat de les Flors del dissabte a de la nit no et va acabar de convèncer. No. No. Uh... De la mateixa manera que a 8x8 Anamplaytime s'intentava barrejar, doncs, eh, era una proposta també artística, i jo per d'anomenar-la aixins, on s'intentava, eh, bueno, barrejar imatges digitals creades o generades per, eh, en principi, a ordinaadors vints, amiga 1200, per exemple, i música que també eh que estava inspirada en el que serien doncs ordinadors antics o sistemes sistemes antics. I també, a vegades, doncs, samplejats, amb, per exemple, amb Game Boy o Comoders 64, etc etc. El resultat final, un soroll. A mi no em va gens, perquè, més que res, jo no vaig veure eh, aquests ordinadors o el so uh -huh. característic d'aquests ordinadors per enlloc. Les actuacions de les que jo vaig, eh, el vaig presenciar fins a les dues i mitja, més o menys, de, de la nit van ser, realment, doncs, bueno indescriptibles. Art Futura 2002, de totes maneres, amb les llums i amb les ombres, un projecte i una proposta realment interessant que esperem que continuï per molts anys a casa nostra. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Francesc Blasco, Antonio Hortal, Albert García, Maria Fitor i Jaume Fina. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Moltes gràcies.